Zeigarren unitatea C, aserre B. Gekaelen presako josu zeberio naiz. Kokotera inonako. Gertatzen ari dena sinestezina da. Lau egun pasatu dira eta horreindik estiguzu ematxura konpondu. Gure lanerako internet ezinbestekoa da eta galera handiak izaten ari gara. Ez dago eskubiderik.